Basi, karibu katika mafubiri ya ibada ya leo, leo jumapili, utarei 27 juni mwaka F20 na moja. E, kito cha somo la leo, kinasema, kuacha kusali kwa kisingizio cha kukosa kanisa zuri. Kuacha kis, kusali kwa kisingizio cha kukosa kanisa zuri. E, Hemkini masomo haya au somo hili linaweza lisiwe linakuhusu mmoja kwa moja ulioko hapa. Kwa sababu tumekuja kanisani. Lakini tunapohubiri hapa mara nyingi haya masomo yanawafikia na watu wengine. Kuna watu wanatufuatilia kutoka hata nje ya nchi. E, tumekuwa tunapata mawasiliano kutoka Kongo, wanaongea Kiswahili, kutoka Kenya, wanaongea Kiswahili. Na hata Burundi. Tena bulundi ni wengi zaidi. Lakini pia na watanzania wa wengi tu wanatufatilia. Na somo hili nezekana hali kuhusu moja kwa moja leo na mimi. Lakini likaja kutuhusu katikati hapa. Mwake okay, unangu kuta e, masomo mengi ni vizuri tuyajue kabla. Halafu yaweze kutujenga kabla, na kutuzuhia kufanya jambo baya kabla hali jatupata. Si vizuri kusikia somo wakati tayari sha pato na hilo tatizo. Eh, kwa hiyo somo kama hili Linaweza usu moja kwa moja leo Lakini lika kuhusu Miaka mitatu badai eh, leo hii kuna Wakristo wengi Kuna wakristo wengi Au watu ambao wanamtafuta mungu Hawaendi kwenye ibada popote pale Nani wengi Namba kubatu Wana kuambia eh, Kanisa langu Sina kanisa hapa Tanzania. Kanisa langu liko najili. Mimi ninataka kanisa la Timothy Joshua lakini sina kanisa hapa Tanzania. Haendi kanisani. Ngine nakuambia eh kanisa langu liko Arusha. Mimi niko Dar es Salaam sina kanisa. Kwa hiyo siendi tena kanisani. Eh tutakuja kuona badae, Kwa kwamba watu wasiende kanisani kwa mtindo huo kwwanza ni madanganyo ya shetani. Eh itakuwa ni kipengele cha kutekme. Tunaona pengene vile. Hicho kipengele kimojawapo kitakuwa kineleza tatizo hili limeanzia wapi. Tutahuyo kuona hili tatizo litampeleka mtu wapi na lakini chanzo chake eh, chanzo chake ni nani alishao kuangalia tuanze kwa mifano. Alishawiku angalia video eh, za wanyama. Simba akiwa anawinda nyati. Nyati wakiwa kundi kubwa wako pamoja wameshikana. Kusanyiko la nyati Simba hapeni kwa uraishi. Ila akitaka kumtenga kumuua mnyama mmoja wapo katika wale, anafanya mbinu zozote. Biblia inasema shetani ni, ni simba anghurumaye. Anaahakikisha kwamba amemtoa kwenye kusanyiko amemfanya amemweka peke yake. Akishafanikiwa kumuweka peke yake, kwa vyovyote vile atamla. Au watamla. Ndio mbinu shetani Siyo lahisi aji apenyeze umu katikati haku chomoe hawa ni chomoe ndani ya kusanyiku ila hakisha fanikiwa kukutenga wiki mbili tatu une tano Hata kufanya na chotaka kama sino Kwa hiyo ni mbindu ya shetani tokuyo kuyona na kimadiku Hii ni minaza kwa mifano tu Kwa soo, ukeenda kuhimadiku wa raka raka wa kachungine E, mtu anakuwa jahiri wa kwa kuhu razima tuitoe tuanze kwa mifano Kwa hiyo unakuta kuna mtae kwa ambia mimi seni kani tani kwa sababu hii na hii na hii Ka, Semu yote hii hakuna kanisa zuli Nita, pia, nita sema pia kwa maandiko Tutawona kwenye matayo shina tatu Ila sitenda sasa hivi Kama utangulizi tu Kuwamba kweli makanisa mazuli haya patikani Hayapo Sio mengi Lakini tuta e, e, Kama utangulizi tu Mtuende katika kitabu cha Tuende kwa maandiko Tuende katika kitabu cha wafalme wa kwanza eh maandiko mengi leo kwa hiyo ninaomba kwa sababu ni, ni tatizo kubwa ili ta, somo kwa sababu ya ukubwa wa tatizo litakavyo kuhubiriwa li, kwa jumapili mbili mfululizo nikaona tutakuwa kama tunarot tutachoka waje tusome ndani ya ukimoja tu na tutotosha kwa hiyo kwa sababu ya wingi wa maandiko itabidi tuende haraka tuende katika kitabu cha wafalme wa kwanza mlango wa 19 wafalme wa kwanza tisa, tuone Mungu anasema nini Ufaalimi ya kwanza kumina tisa. Pale kuna elia Akiwa anapambana Na manabiwa uongo Ufaalimi wa kwanza kuminatisa kuminanane Pibili hivi Ufaalimi wa kwanza kuminatisa kuminanane Ufaalimi wa kwanza kuminatisa Anasema kumina hivi Pamoja na hayo Nitajisazia Katika Israeli Watu elfu saba, Kila goti lisiro mwinamia bahari na kila kinywa kisicho mbuso. Elia alikuwa amesema sikupata muda kwenda nyuma zaidi kwa sababu muda pia. Alikuwa na mambia Mungu anasema sasa mimi ndo niko peke yango. kama ni kanisa anasema niko peke yango hakuna kanisa jingine. Kama katika manabii niko peke yango, katika watu wa Mungu niko peke yango. Kimsinga angeza kusema nitafanyia kila kitu nyumbani kwangu sina mshirika. Lakini munga kama ambia pana ni nao watu F7 Nitajisazia wapu wamebaki F7 Wasiu wamba wako upande wako Mtu anapu kuambia sina kanisa Dar es Salaamu Sina kanisa Tanzania mpaka niende Nigeria Sina kanisa Sihisa kanisa, kanisa langu liko Liko, liko, liko Uta Marekani Unama kanisa yako Uta peke yake Marekani dimo moja netuwa Uta Uta e, Huyo ujue anataka kuwa na upofu kama wahelia akidhani ni yeye yake lakini wako na wengine e, mungu hawezi akashindwa Kujisazia watakatifu anasema milango ni michache ndio milango ni mwembamba ndio lakini unapitika eh unaweza kusema labda halifanani moja kwa moja na na mambo ya kanisa mtane katika kitabu cha matendo ya mitume Tendo wa mitume Mlangu ule Wa Kumi na nane Tendo wa mitume kumi na nane Kumi anasema hivi Kumi na nane Kumi anasema hivi Kwa kuwa Aliyazemi sara Bwana haka mambia paulo Kwa, man, kwa maonyo usi Usi ogope bali nena wala usinyamaze kwa kuwa mimi ni pamoja nawe wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukuzuru kwa maana mimi ni na watu wengi katika mjivuu M wanawambia kuna usifiki uko peke peke yako, kuna watu wengi kuna watu wengi mnaweza mkakusanyika pamoja kama kanisa mkania butu. E. Sasa unapona mtu anadhani, anakuambia mimi sina mwingine, kanisa langu liko, liko, liko mbea tu Au kama huko mbea, sema kanisa liko da islami, siweza nika kusanyika Munga asema pana, wakuna mwingine, fanya pidi watafute Fanya pidi, tutauna pia kwa mungu, ukimuomba kitu, atakupa Ukimuomba ibada, atakupa ibada Akiwona huna hajanaye, unataka kwa kwenye TV ndo ibada yako Una mangalia TV Joshua, Nigeria, eti ndo, ndo ibada yako Anakwambia kwamba ngoja ni mwachaka akae hapo lakini ukimwambia Mungu nataka kusanyike. Na utaona kwamba Mungu anatudai tukusanyike. Ni lazima ku ni sheria ya Mungu. Eh kusema kwamba mwingine anakuambia na nikiri pia kwamba wengi wa watu wasio wasioenda makanisani kwa kwa kusema hana kanisa. Anakuwa ni watu wa kiroho. Na kumwambia na kwambia ni naye Yesu peke yangu tuna urafiki na Yesu. Yesu huyo huyo nalikuwambia kwamba usiache kukusanyika Haja kwambia kwamba njoo tuwe marafiki peke pekea kapana Tuwe marafiki lakini nakutaka uwe Uwe sehemu ya mwiri wa kristo mbalo ni kanisa e, Kwa hena kwambia wa mimi nimesha acha ku, kuenda ka, ni, Na wengine kuhu ni mitanda wa rajusifu ni e, Uli mwakawangu wa tano siendika ni sani mimi na yesu Huyo ni shetani amesha mtenga nyati Yuhu kuwana eh Bado tu kumumaliza. Mtu mkristo. Mtu asia kusanyika na wengine kwa sababu hamjui kristo. Kujo kidogo inazika elika kwa mamudawaki bado bado wajangu. Lakini mtu anakuambia haindi kanisani kwa sawa na mjua kristo. Huyo amepotoka kuliko asia, ju, asia mjua kristo kabiso. Amina. Eh, na somo hili pia halihusu hawa watu mbao Na somo hili pia halihusu hao watu mbao hawa hindi kanisani kabisa. kwa sababu hana kanisa zuri ninahuzun pia na mimi na wewe ambaye tunaweza tukaacha kuenda kanisani au tunaenda mara tunapojisikia mara moja moja lazima watu wengine wakutana anaenda kanisani tu siku tu anaona ah, leo ni, ngone niende tu kanisa yani hana ule ushibiki ule ushibiki ule msukumo sipire nikiri kwamba kuna vitu viwili pia kwa sababu wapo kuna makanisa ambayo unaweza kaenda ukatamani. Anasema babu hawana nacho kufundisha. Lakini sio kigezo cha kutokwenda. Tunakuja kuona Yesu alikuwa anawaambia anawaambia watu. Alikuwa hawapendi Mafarisayo, anasema ninyi ni maishaitani. Lakini anasema Mafarisayo wamekaa kwenye kiti cha msanenienda tu. Ukasikia mafundisho yao. Kuliko kukaa nyumbani. Eh. Hey. Je, Yesu alikuwa na mapenzi na Mafarisayo? Hapana. Na mina kwambia, ukikosa kanisa leje kubili njiri kama hili tulilopo sisi. Basi nenda katika jingine lorote hile, lakini katika mienendo hao usienende trafika kwenye umsari. ila kwa manendo wakisoma Biblia ipoke. Amina. Lakini usienende kwenye kanisa baya kama liko zuli basi. Eh, kwa hiyo. linawaangalia makundi ya kutokwenda kanisani. Kundi kubwa linaloangaliwa na somo inayonuo. Kichwa cha somo la leo ni kuacha kusali kwa sababu ya kukosa kanisa linalo kutosha. Lakini pia kuacha kusali kwa sababu yote ile. Ikiwa ni pamoja na kujisikia umechoka, uisikia ngana kwa mimi ni na kazi nyingi. Hapana, hakuna kazi inaweza kutosha kukuzuia ku, ku kusari. Haipo. Kama kuna kazi inayokunyima kusali uiache Mungu atakupa chakula Eh acha Iache kabisa Sasa ngoja tulinganishe Tuende katika sehemu bado tuko tunaangalia kwamba wakati mtanadhani yuko peke yake hakuna wengine Mungu anasema Ujafungua macho umeziba wako wengine kama wewe wako watumishi wangu kazi yangu iko pembeni mwako iko hapa Wewe wewe wewe Elia unadhani uko peke yako wako wengine 700. Eh Paula naishi kwamba alikuwa anafikiri kwa Efeso. Anaambia kwa Efeso hakuna mtu, kumbe kuna watu wamejaa pale. Eh. Hem tu katika kitabu cha Mathayo. Okay, tusisome pale nisheme kwa sababu ni usifungue nitatamka mdomoni. Yesu alimwambia Petro na na wanafunzi na wanafunzi wengine. Akasema Nami nitalijenga kanisa langu Na milango ya kuzimu haita Lishinda Huwezi kasema hakuna kanisa Basi, basi, basi mungu ha, hajajenga kanisa Milango ya kuzimu ya Kwa kila sehemu takapo kuwa Kutakuwa kuna kitu fulani Ambacho Kristo amekifanya Kiko tayari kwa ajili ya kukudumia Hei, pale, kwa hiyo mtu usije hata siku moja na wengi anakuwa ni watu walioaomoa wamekuwa sana kiroho paka wamerizidi kanisa lolote lina nakwambia nimebaki tu na Kristo kanisa alinitosha sasa kale biblia nasema kanisa ndio mwili wa Kristo eh kwa hiyo hao watu ambao unakuta wamekuwa kiroho Paka wameripita kanisa ujue wako kwenye roho nyingine sio ile roho ya Kristo eh hata siku moja lakini wapo Na naomba e, Yamkini hatuko hapa Nimesema Sio wengi Sidaanika mba Wana mnaio hapa Hapa tulioopo ni wale ambao tunakuja mara moja moja Hino naro ni natusu Lakini wale ambao ameamua na kwambia na miaka mitatu Siisari kanisa loloti Huyo ujue kwa mba e, Uko kwenye kinywa cha simba Uko kwenye kinywa cha shetani Unashugulikiwa Hata kama una Biblia Biblia mesema watu e, Na minitreje kanisa langu na minangu wakuzi maitari shini Lakini Ukisoma Hii nda yisoma kwenye King James e, Ni maneno ya utangulizi Tusome kwenye zaburi ya kuminambili mstari wa saba Hii nda yisoma kwenye King James Kwa soo ime sana sana sana kwenye Biblia e, zabuli ya Kiswai Zaburi ya kuminambili Mstari ule Wa saba nasema yumi Zaburi Ya kuminambili Mstari wa saba thou shalt keep them O Lord thou shalt preserve them from this generation forever the words of the Lord are pure words as silver tried in a furnace of earth purified seven times thou shalt keep them O Lord Thou shalt preserve them from this generation forever Mungu anasema maneno ya mungu Maneno ya mungu sema kumba yake ni karisani Anasema ni the iliyosafishwa safishwa mara saba Musali wa saba wasita ule Musali wa saba anasema bana Hayo maneno utayatunza Alikuwa na nena katika roho Kutoka kizazi hiki hata milele Kwa kwamba maneno ya mungu hayaweza akawa Ya kabisa ya kawa hayapo Lazima mtakapokuwa kutakuwa na neno la Mungu. Unajua hata katika iraki kuna makanisa? Eh, ah. e, iraki kuna makanisa? Mtu wa Iraq akitaka kwenda ya ameamua tu. Tanzania kuna makanisa mengi kuliko mashule. Najimta kwa maana sina sina gani. Maneno ya Mungu hayafi. Eh? Sasa ngoja tufanya kulinganisha afalafu twende kwenye baada ya huyo ule utaangulizi. Somo refu dogo. Ngoja tufanya kulinganisha. fanya kulinganisha mtu anakuambia hakuna kanisa linalomtosha yeye ame linaanza kumfunisha amebaki na Kristo Emu ni ulize wanadamu katika maisha yake anapata huduma tofauti tofauti unaweza huduma ya hostali unaweza huduma shule unaweza kupata huduma ya dukani sokoni Kapata huduma kwenye ofisi za serikali labda vitambulisho ndio maisha yetu unapata huduma ya Ya, nani, ya, ya kanisa ya kiroho huduma mbalimbali mbalimbali hawa watu nakuta katika kitu ambacho huduma ha, ha, haeni kupata hiyo huduma inakuwa ni kanisani ni, kanisa, ni peke yake je utamkuta mtu anakuambia kwamba mimi siendi tena hospitali kwa sababu hospitali zote na daktari yote hawajui au ni mbaya utamkuta mtu na namna iyo. inakuaje ni kanisa tu peke yake kama sio shetani kuua sasa inakuaje ni kanisa tu lakini hospitali zote Anaenda ustadi. Kumpaki. Utagempa ni wakanisa. Haya. Mimi na ya ah tumpaje mtu atakaye kwambia mimi bwana siku hizi natembea kwa Sipani Sipandi gari loti madereva wote ni vichaa. Yaani ni mimi tu na miguu yangu peke yangu. Hautampata. Gari atapanda, ustadi ataenda lakini ni haendi. Na sababu na kuambia kanisa baya. Kwa nini watu pati magali mabaya, wazi magari yote, mimi sita pana kwa sababu magali Manehivu wa squeezi ni vichaha wa watangusha magali Hawuta wapata Hizo ni huduma, huduma zote nazipata huduma moja na naikataa Hana kuambia Mimi Sitakula sita, sita chakula chuchote mbegu za squeezi zote zimeharibika Wame tuletea mbegu mabaya yote ya kisasa mimi sitake Sili chakula tena nimeacha Haa? Ata hata hacha kanisani, lakini chakula tendea kula, hata kama nakwambia kuna mbegu mbaya Kwa ni kazi ya shetani Mungina mm -hmm. e. Mimi, shule zote zimiharibika sasa hivi ni mbaya Sipeleki mtoto shule hata moja Kwa ah, huna juhu kwa huna kwa mazingira ya kazi ajira ajina zote ni mbaya, hasilipi, haj... sitaki ya ajina nabaki tui vivibila kazi, mpati atakuwa na fukuzana na hile ajina kwa hivyo kungine kuote anaenda, isipokuwa kanisani yungu wa mashetana isha isha nguwa mizizi He. kini kama nigo sema kweli sio kila kanisani unajukumu, una naomba hili unajukumu la mtu mingine wana mcheka nakambia Oya kwa mtu mtua mbaya wanamcheka kimakosa. Na ni makosa mbaya. Unakutua mtu anakwa mtu mbaya mimi imesali makanisa 6, 7, 12. Utaimena paka msikitini. Huyo mtu usimcheke. Nijukumo pia lako. La kutembelea makanisa mbaka utakapo pata kanisa zuri. Ia usiache kwena. Ntua kwa mbaya mimi. Ni, mimi. Staki injiri kwa sababu ni. Mkatoliki. Habana. Sikiliza kote. Baka. Biblia sio ni sasa ni msemo wa dunia ni anayetafuta chopi akichoka kwa hiyo mimi ninampenda mtu mikili ambaye nikikutana ni naye kwenye habari za injili anakuambia nimepitia kwenye makanisa mengi kwa sababu hajaridhika ana jukumu la kumtafuta Kristo lakini pia kuna mwingine anazunguka zunguka tu unaukuta ni lengo anatafuta miujiza Eh, unasikia, unaskia ameenda kwa maposa, Ba laibda yule muujiza akaukosa, maanake kule mpaka uefeki sana. Akaenda kwa Suguye na kwa kakosa Ukamkuta tu anazunguka kama maji kwenye kisima. Huyo naye ni matatizo. Kama unatafuta tafuta, tafuta injili na akohubiriwa. Na kwa mfano ningoja nikiri, nijipendelee sisi tuliko hapa. Akija mtu akatamani nimekuja hapa, nikakuta hakuna injili nikaondoka. Huyo unjue na shetani naye kambeba. Tunahubiri injiri ya kweli. Kabisa. Amen. Aya, naomba niji Hakuna anayetufikia Tanzania kwa kuhubiri injili. kabisa. Lakini usipokuja hapa, nienda kwa wengine basi. Kama wanasoma mstari mmoja, nini akausome mstari mmoja. Eh. Lakini kama utafika sehemu tunahubiri mstari 50 kwa siku, njoo hapa. Eh. Kwa hiyo hii mamba ya kudanganya kwamba sina kanisa ujue shetani misha kupata. Tuelekea katika mpengele. Kipengele cha kwanza kinasema, kwa nini tuende kanisani? Hata kama by the way ngoja nikiripia kusema kama kuamka kwenda kanisani sio kazi raisiana. Shetani hakuruhusu kiraishi. Kipini kuna kuna kabaridi atakufanya usikie. Embe mbili kidogo leo mimi niwaambie nimeamka. Nikaanza kusungulia tena hapa hapa leo. Naomba nikaanza kusikia gara ka bali kani kwa katamu sana nikashtuka mm -mm. ni kabisa ningezaa ngoja ni ng'oke kabisa Shetani hata kwa hata kuruhusu kiraisi lakini vivyo usimnuupe ruhusa ya kumsikiliza wewe ng'oka tu eh ng'oka tu wende wende kabisa eh kwa hiyo sio rahisi sana ku kwenda kanisa ni, ni kama ilivyo kwenda kazini mtu tafta kazi Kwa ashida kweli mungina natuwa na ruswa Lakini akisha ipata Anaenda tena kwa goi, goi. Eh Sio naishi sana Sehemu tamu ya, ya kazi ni mshahara tu Sikuwa mshara patampan Lakini huta upata bila kuamuka na kuenda Sehemu tamu ya kristo Ni mwile mkuvu ya kristo na uema kristo na ufuku Lakini mshahara nani naifanya kupata unu mshara ni na kumtafuta kazi yako naifanya kupata unu mshara ni kuamuka na kumtafuta Dawdi yana sema buwana nita kutafuta mapema Asumbu nita kutafuta buwana Dawdi yana sema mfarume Mfarume likuwa mepungukiwa nini Alikuwa na watumishi Alikuwa na majeshi Alikuwa na fedha na mbari na utajiri Alikuwa na familia na watoto wengi Lagina sema buwana nita kutafuta Ivi kama mfarume nita kutafuta mungu we kwa nisi mtafute Kwa nini Kwa nini minsi mtafute mungu Kwa nini minsi mtafute esu Kwa nini Ni hii kwa sababu wakati mgini anajikasikia na mimi Ni kiwango gani ni katika kumtafuta mungu Niki daudi aliyekuwa na kila kitu lakini analala usiku Anasema godolo langu limekuwa ndo machozi angu Nimeja machozi Ni kwamba kiwango changu cha kumtafuta mungu hakijatosha tosha Mimi hapa naeo ambia Hakija Lakini leo hii mta kapata Ka, Kasim kama kononi kana mtosha kum, kumzuia kwenda kanisani. Akitokea kapata ka degree basi anakuambia nimesha graduate. Kamemtosha. Ka degree. Ka college. Kamoja, Kamoja. kadogo. Anakuambia mimi imetosha sina, sina muda wa kwenda kanisani. Amefaulo amemaliza form 6 form 4. ni nimeitosha. Jamani tutufanye hivu. Amina. Tusifanye. Tuangalie Daudi. Hata Yesu Kristo mwenyewe ni mfano mzuri. Maana wa Daudi alikuwa anatoka anaenda mlimani kuomba. Alikuwa hana nyumba. Unaona nyumba ya Biblia. Yale yani waambia usiende mlimani, ingia kwenye chumba chako. Ndicho alichokuambia. Nenda chumbani kwako kaombe pale. Kufu kama Yesu anamtafuta Mungu Baba na nguvu za roho wa Mungu zlikuwa zimemjaa. Kwa nini mimi na wewe tumtafuti kwa uzembe kiasi? dakadharik sasa tuje tuone kwa nini ni jukumu letu kulitafuta kanisa hata kama sio zuri kasi gani tuje kitu ya kwanza hoja kwanza inasema kanisa ndio sehemu ya ya, mkuta, ya kukutana na Mungu na Kristo kimsingi yani Mungu yuko kila sehemu hata ndani ya moyo wa Kristo yuko Mungu yuko yuko kila sehemu kwenye upepo wa Mungu na Mungu ndani yake Lakini kuna sehemu utendaji wa Mungu ameuweka tayari sehemu kuka pisa kwenye ufwa wa dunia ni ndani ya kanisa lake. Na ndio Yesu alisema nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzima acha 20. Alikuwa anajua sehemu ya yeye kwenda kufanya kazi ya, ya Kutana na watu wake. Hembe twende katika zaburi. Twenda sehemu nyingine nyingi kidogo. Hii tu, instance tuipitie haraka. Aus tutejadili kwa pamoja. Zaburi Zaburi hile ya sabina tatu Anasema hivi Ini zaburi maharufu sana e, Ya asafu sio ya Dawdi Mstari mlango wa sabina tatu wa zaburi Somi mstari wapina wa tatu After uke mstari wa kumina sabana Anasema hivi Nami migu yangu ilikuwa karibu na kupotoka Uyo mta likuwa na tena, Alikuwa na anguka uyo Alikuwa hafai Hatu wazangu zilikuwa karibu na kutereza Mta siena kani sani ameteleza uyo Hei Maana na hali wivu wenye kujivuna Nilipo hali ya amani ya wasio haki Azima watu wasio sio haki akaona mamba ya vizuri na nini Kidogo akateleza na he Hei akataka kumga na nao Haka taka kumbe usipo ena kani sani unapaza mambo mazuri basi akataka kuteleza Badaya alasema hali ya tafakali Ukisoma hileza mbuni ni nefa Hali ya tafakali Haka kwamba watu Wamewekwa kwa machinjo Wako kwenye ni Kama unavokua unamulisha Unamulisha broira Unamulisha ukafikiri Ninanenepo ukafikiri Ndoliko inainjoy kumbe Ndoliko inenda kukatwa Kichwa e, Anasema nichwa lichwa kigundua Musalwa kumina saba Anasema hivi Sabuli wa kumina saba Aa, Sabina tatu Musalwa kumina saba Hata nilipo ingia Katika patakatifu pa mungu Nika utafakari mwisho wao Anasema Nilikuwa nisha potoka Nilikuwa na upofu Nilikuwa sijui chochote Nilipo ingia kanisani Patakatifu pa mungu ni jina jingine laa Nijina jingile la kusanyiko la kanisa eh, Ndo nika weza kujua tatizo la wale watu Nje ya kanisa nilifungana nao eh, Kwa hiyo kanisa ndipo alipoweza kupata ujumbe Wa kristo Siju kama yyo hoja imepeenja kilo weka E eh, nipaka halipo inge pata katifu Halipo kwa hiyo ya pata katifu Halipo kwa hiyo Lakini halipo inge pata katifu Kakundua wajamawa na matatizo Kwa katika kitabu cha kumbu, kumbukumbu, Kwa hiyo tunangaria kipengenecha kwanza kwanitu wende kanisani Hata kwa garama yote hile Hata kama ni mbaliki ya sigani Tulitrafute kanisa eh, Hoja ya kwanza ni kwamba kanisa ndio sehemu ya kutana kristo Usipo wende kanisani uwezekana kutana kristo Siwa hauna wakia sana eh, Labda unajuka kutana na kristo Kama yona Yona likutana nae kule bahalini Sio pazuri pa. eh, Anasema katika kitabu cha kumbu kumbu, kumbu na mbili Ile kita, kwenye vya vya vya vya vya Mwanzo mwa Biblia kumbukumbu ni ya eh Mwanzo kutoka Mambu ya warawi hesabu kumbukumbu, eh Anasema Kumbu kumbu kumbu kumbu Anasema msaida wa kumina tatu mpaka kumina nene Anasema hivi kumbukumbu kumbu kumina tatu kumina nene Anasema hivi Haba tuongeli kanisa mwanyo kumbu Tunasema kwenye kusanyiko la mungu Kanisa ni kusanyiko Biblia nasema mungu sarikuwa na kusanyiko baha Jangwani ba, Alikuwa na kanisa jangwani, anasema katika kitabu cha mateta na mitume Kwa hiyo nile kusanyiko la kimungu la ibada, nilo tunaro lisema Ama ni hekalu wakati ule, ama ni kanisa wakati wa krista Anasema msali ule kumina tatu, anasema hivi Kumukumu kumina, biri, kumina tatu, anasema hivi Ujihadhali usitoe sadaka zaako za kuteketezo katika kila mahali upaunapo Mbali katika mahali atakapo pachaguwa bwana katika kabila zako mwonja wapo Nipo utakapo watuwa sadaka zako za kuteketezo Nipo utakapo, utakapo tenda yote ni kuwa mluyo Iyo ni kumina na tatu Mtuende kumina samba na kumina e, nane mstari uu Kumina samba na kumina nane sura iyo yosori Usire ndani ya malango yako zaka ya nafaka zako Wala ya divai yako Wala ya mafuta yako Wala wazari wa kwanza wa makundi yako ya ngombe Wala ya kondo Wala nadhiri zako Uwekazo zote Wala sadaka zako za hiari Wala sadaka za kuinuliwa ya mikono yako Lakini hivyo mtakula mbele za abana mungu wako Mahari atakapachagua pupachagua mungu wako Wewe na manao na mkeo na, wa, na mewako Na mtuma wako Mme na mke Na mlawi aliendani Ya malango yako Nawe furahi mele zabwa na mungu wako Katika yote utakaya yote... e, ana, utakaya ana, ana Anataka kusema kwamba Anataka usifanyifanye vitu yote ukiwa peke yako peke Anataka uende katika lile kusanyiko lili chabua Mto nakwambia mimi ninasalia Sembule ni kwangu Ntakuwa nafatiria eh, Kipindi kwenye tv Kwa kuatu anasali wa wahimu wengi Wengi kabisa Ni kifika ana anafungua tv ana anafuatia anamfuatia ana tikijochwa sio atakao anafuatia nani ashaakufa eh mungu anakwambia hizo hizo ile ukusanyika lako la sadaka na mimi. vitu vya kiibada ile usiende ukavifanyia popote pale utakuwa umekosea nenda sehemu ambapo mungu amechagua hakuna sehemu mungu aliochagua nje ya kanisa kwenye uso wa dunia hii kabisa eh anagambia mtu anamwambia mimi sadaka zangu saa hizi Sisi sipendi kiti la kanisani nina na naenda kuwapa watu sehemu. Mungu anatataka tuwape watu vitu na anashafundisha ile somo sana. Lakini bado kuna jukumu la kuliwezesha kanisa lake kwa kazi yake. Sio kwa vitamini au kwa vya vyawezo wa sadaka. Eh, Mungu anasema hizi sadaka zako popote pale stack. Na usifanye ukusanyiko popote pale stack. Lazima ukusanyike pale ambapo nimefaadhimisha mimi. Sisi kama tumesikia ni neno Mungu popote pale. seburini kuwa papa na zema jina kuhanya kanisa, ni sehemu sehemu, eh, ana katika kitabu cha kutoka, kwaani naomba pia ni njia kiasi na ongea kuhamstiza, hamstiza ni jikumbuleto muga sana tupike wala si ukemeo, na na dani mnaoni fatiri amna to gono kumbasi kemei, na, kemea kwa dani, mtoto kwamba ambayo ukumzee kemea ni mimi mnyi, hapa ni Na, na wakati mwingine kemeo zimo lakini sio kwa makusudia. Hapa tunaongea kwa sauti ili kusudi tumaanishe. Mimi piga kelele. Eh, piga kelele. Ukihubiri weka na mara nyingine sio ukupiga kelele kwa lengo la kelele hapana. Tunapiga kelele pale tunapostahili piga kelele. Nasema katika kitabu cha kutoka mlango wa Toka ishirini, kama unkua kwenye kumbukumbu kumbu, sogea kulia kushoto Kule kinu kitabu cha kutoka, mlango wa ishirini Mstari ule wa Toka ishirini Mstari wa ishirini anasema yu Ishirini anasema yu Utanifanya mazabahu ya udongo Na we utotoa za bihuzako juu yake Sadaka za teketezwa na sadaka za amani. Kondo zako na ngombe zako kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu. Hapo, hapo ndipo nitakapo kujilia na kukubarikia Alimwambia fanya popote pale aliiambia ni sema ni ipochagua. Nasema hapo nipo atakapokuja. Rutindo wa Mungu ni ule ule. Pale alipo pachagua ikawa Ndipo kusanyiko By the way, tusha sema kusanyiko kanisa Hata tukihamisha hapa, tukatoka, tukaenda tuka chini ya mti Lakina paula kuwana chini ya mti Kanisa siyo majengo Unawezo kachukua jengo la shule, ukau nasali mwile didakua ni kanisa Unazoka ukachagua mti Wakivule, ukasali Tuwe kusalia chini ya mti, siku moja Tukua tumenda kwa, kwa masali kwenye butterfly Kukua chini ya mti, narikuwa ni kanisa Anacho sema nilile kusanyiko kwa jina na mungu ndilo kanisa E, na lenye Mubili Lenye Watena kazi mbali mbali Sio la kanisa unasikia Nchungaji ni, ni, ni, ni mwake ma, ni Mama ndo nini wanasema Ni familia pana mungu wadapitaka tuwe Familia nyingi nyingi Zizo amini yesu Na zinazo kazi Kazi ya kanisa moja wapa ni kupereka njiri kuona kwamba kosa jingine La watu anamnaia ambao anakuambia Yuko na yesu hafanyi kazi yesu Hana backpack hafanyi kazi yote, hafanyi kazi ya injili. Eh? Kwa sababu wewe uwezi kuifanya nje ya, ya kanisa. Hizo kazi wewe utafanya popote lakini huwezi kufanya kazi ya Mungu nje ya kanisa. Huwezi. Kwa hiyo katika kutoka pia anasema angalia usije kufanya popote pale, ni pale chagua ambapo Kristo alichagua jina jina la kanisa lake. Tulikuwa katika kutoka Kumukumbu sita sita enda huko, nita yisema tu. Kumukumbu 6, sita anasema. Kumukumbu 6, anasema hivi. Na anasema simu nyingine hivi. Kumukumbu 10, anasema hivi. Nawe, uta watoto wako. Kwa santo, tunamatatizo ya watoto, kuwafundisha na na ya tuji kulea watoto, umu mstari naomba tu ni usome, sina jinsi. E, ni yufikiri sita usoma lakini namba mnilustu ni usome Kumukumu sita sita nasema hivi Na maneno haya ni nayo leo yatakuwa katika moyo wako Nawe uafundisha watoto wako kwa bidii na kuyanena Uketipo nyumba Katika nyumba yako na utembe hapo njiani na ulalapo na nini Mungu nasema Mbamuja kwama kuna kanisa kuna kusanyiko na nini Lakini inakudai pia kwe, Kwa na watoto wako unafundisha nyumbani Sasa hala maana kwamba kimoja kifanyika kingine kisifanyike. Unaweza kusema kwa sawoni shine kanisani, huku joba tumetoka kuona atsema kwamba lazima mkusanyike sehemu moja ndipo mtakapoajiliwa. Lakini bado katika kitabu hichoicho anawaambia wafundishe na watoto wako nyumbani kwako. Kwa hiyo Mungu anataka vyote. Eh, ukisema kufundisha, tunafundisha na Biblia nyumbani peke yake, Mungu anasema hiyo haitoshi. Lakini ukizema pia kwamba Nitaenda kanisani lakini sitafundisha. Mungu nasema, e, 18, 19, anasema naye haitoshi. Anavitaka vyote. Eh, anavitaka vyote. Biblia anasema katika Mathayo 18:19-20 anasema wakusanyikapo wawili watatu katika jina langu ndipo nitakapo kuwepo katikati yao. Ni inatupa picha kwamba Mungu anakuja tunapokuwa tumekusanyika Katika kanisa Huwezu kajua ni kitu gani mungu wamekutendea siku ye kwa kuja kanisa Lakini Yei anayo ona sirini anajua Na akifungulia zaidi machu wa rohoni pia utajua eh. Kwa tumaona kwamba Ni pale ambapo tuna kusanyika kwenye kusanyika kwa la mungu Nipo mungu anapo tujiria na nipo Tunapo mpendeza Na wasewa msi kusanyika pekeenu Angalia usifanya hivya ya pili inayotupa ulazima wa katika kanisa inasema Eh, ukiacha kwamba Mungu anatukut anatujilia kwenye kusanyiko. Lakini ni kama sharti kwamba kwa Mungu anadai tukusanyike. Yani moja kwa moja bila kujali kwamba atakuoneka atatuonekania, lakini nasema ni jukumu la kusanyika Twene katika kitabu cha Hebrewia mlango ule wa 10 usare wa shina, tano. Hii ni sheria sasa kwenye agano jipya. shina 10:25 nasema hivi. Braniia 10:25 anasema Wala tusiiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri mwonavyo siku ile kuwa inakaribia. Mungu anasema jinsi muda unavyosogea na uovu wa dunia unavyoongezeka ni drive, ni vizuri sana ni, ni yaani ni sharti anasema msiiache. Nitakiwaambia usiiache, maana yake usiiache kukusanyika Sioni sioni hiyali ya kuena kanisani kwa, kwa mstari e, huu Sioni hiyali Angesema Ukiweza Angesitua nafaza kasema ukiweza nene Hapana asema usiache He Semu ngini nasema Musiache kutenda mema Hana maana kwamba munarusa kutenda mema Hapana asema usiache Hana asema katika lugha hasi Katika negative. Maana yake ni mstizo E, mtu anapoongea lugha katika lugha ya hasi huwa ni sauti ya msisitizo kwamba usiache. E manake anakazia. Anasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Kwa hiyo hoja ya pili na tafu faida ya kwanza. Ya kwanza ilikuwa ni Mungu ana, ana, ana, anatuonekania sana tunapokuwa katikati ya kusanyiko. Lakini ya pili inatudai kwamba ni jukumu na ni lazima kukusanyika. Eh Wanaanasema katika Timotheo wa kwanza 3:15 nasema hivi. Nadhani alikuwa ame haikuwa amekosea kwenye lugha ya Kiswahili lakini wewe naangalie kama it, Timotheo wa kwanza 3:15 nasema hivi. Lakini Timotheo wa kwanza 3:15 nasema hivi. Lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu Iliyo kanisa la mungu aliehai Nguzo na msingi wa kweli Kulingana na mungu Kanisa Ndiyo nyumba ya mungu Nikuulize Ukitaka ukutani na mtu Seye mzuri zaidi niwa Sunayena nyumbani nipati Utategemea mkutane kwenye Kwenye boda boda Ana hema nikikawia alikuwa na hapa kuna ujumbe mwingine wa namna ya kuenea katika nyumba ya Mungu. Hivi ukienda kwa mtu unayemheshimu utatembea tembea auje kwenye nyumba yake. Au utafanya hapa tuna uhuru wa kutembea kwenye kanisa. Tu, hatuko kwenye aina ya kanisa ya kutembea kama vile yani unanyatanyata hapana. pana uhuru lakini kwa heshima. Eh. Kwa heshima. Eh. Lakini anachotaka kusema ni kwamba Anasema kanisa ndio nyumba ya Mungu. Na kama tunataka kutana na Mungu, kwa nini tusende nyumbani kwake? Eh? Lakini vile vile, anasema ndio msingi na nguzo ya kweli. Yaani ukitaka kujua kweli, hutaenda kwenye TV. Hutaenda kwenye simu. Utaenda kwenye nyumba ya Mungu ndio msingi na nguzo ya kweli. Ndiyo hapo utapata uongo kulingana na Mungu. Nasema Ebulania Ebulania mbili kumina mbili Anasema yu naenda haraka kwa soya amda tena sina Munda umeenda sana Ebulania mbili kumina mbili anasema Anasema Akisema jina jinarako kwa ndugu zangu Katikati ya kanisa nitakuimbia sifa Hii napatikana pia ilikuwa metokea katika zaburi Ya shina mbili mlangu wa shina mbili wa zaburi mstari wa shina mbili. Zaburi shina mbili shina mbili. Ana inudia na sema. Tukita kumibia mungu sifa. Tufanye katikati ya kanisi. Kama tunafu wa imba hama. Oh, huoni kama ni sehemu ya kubeza beza. Sio sehemu ya kuenda unapo jisikia. Sio sehemu ya kuenda siku kuziku kuma alu. Sio sehemu ya kuenda unapo kumepata matatizo peki haki. Ni sehemu ya kuenda kama shalti da mungu. Hei. Luka 416 anasema hivi Luka 416 Luka 416 anasema hivi Luka 416 Hakaenda nazareti hapu walipolelewa Na siku ya sabato waka ingia katika sinagogi kama ilivyo kuwa desturi yake Wakati uka nisa likuwa rijajengu Nikuwa badu ni sinagogi Na ilikuwa ni, ni semu ya mungu sema ilikuwa imaharibiwa ni kama kanisa ya leo lakini Yesu pamoja sinagogi alikuwa nina sehemu sana ilikuwa ni kanisa lililopotoka lakini Yesu anasema alikuwa haachi kwenda alikuwa kama desturi yake Yesu anaita sana Mungu ulikoawe na mimi kama Yesu alikuwa haachi kwenda kwa nini sisi kwenda kwa nini tunatafuta sababu ya kukutana na Yesu wengine ambapo ni nje ya nyumba yake yeye mwenyewe alikuwa anaenda He. Na fikira kwa natuwa mfano Kusudu watu wajue kwamba Ukitao kutana na enenda tu utamkuta pale Enenda asingeenda watu wangimitafta popote pale lakini anaenda pale kusudu wakija wa mkute pale Wa mkute kanisani Nichu aliku kwa nakifanya Matayo 23 na moja Kwa ajili ya mda nitakimbia sana Msaida wakwaza nasema Yesu Matari shina totu moja nasema Yesu Hakawambia makutano na wanafunzu waka kasema Waandishi na mafarisaa umeketi katika kiti cha Musa Basi yoyote watakai wawambia ya shikeni Na kuyatenda laikikini kwa mfano matendo yao msine. mstende Nungu alikuwa na maana kwa amba Hakina mafarisaa dolikuwa wahubiri Dolikuwa watuwa madini dini Ndoma kanisa ya wakatu Wakatu wakujajia kwa kanisa Hakuna kanisa zuli Hakasema watu si wazuli Na hukunyuma anawasema ole tu Inasema msi hache kuenda hapa mmoja na hawe Nende ni <coughs> Msi jifanya matakatifu sana kwa zili hao nenda Kwa sababu unapo kwa kanisani Hakuna mtu mmoja mwenye hati miliki ya mungu Lile kusanyiko Linakua ndilo mungu Analiangalia kuliko mtu mmoja E eh. Emi ni ulize Siku roo mtakatifa hali kwa mitume Kwenye matena mitume wangu wa kwanza walikuwa mtume wamekusanyika Roma mtakatifu akaja kwenye ile kusanyiko ndimi za moto zikangaika zikakaa juu ya vichwa vyao unadhani mtume yeyote alikuwa mtume ambaye angekuwa hayupo kama Thomas au kama aina nyingine unadhani Roma mtakatifu kuta kule kule akamshukia aka hapana alimkuta kwenye kusanyiko eh anmtakoa kwenye kusanyiko peke kwa hiyo huu mstari wa matendo nimeuongiza ili kusudi waonyeshe kwamba Na Yesu alikutana alikuwa anajua kwamba utakasa hemo ambapo hakuna kanisa zuri kwa vyote vile. Lakini anasema usije kaacha kwenda kwa sababu hakuna kanisa na Waende nenda hata kama na mafarisayo nenda tu. Eh wak wakati wewe uh, una jukumu la kumwomba Mungu kukupa kanisa litobora zaidi. Hebu katika kipengele cha pili kinachosema acha sasa. Hiki ni cha Kanisa ni mwili wa Kristo. Sasa hoja hii ni muhimu sana. Mwili una viungo vingi. Niulize jamani tu tuwe tunaongea tu, tu tunaelewa. Tu, tuna Biblia nasema kanisa em tufungwe pale. Eh? Anasema katika katika Efeso 5 tena Efeso 5. Wakati tunatafuta Efeso 5, kwa na naitafta pia na nauliza swali. Kuna kiungo kanisa tuna tutaenda kusoma kwamba ni mwili wa Kristo na wote tunajua ni mwili wa Kristo. Je, kuna kiungo kinachokaa peke yake ukakuta kuna jiu, jicho tu naishi peke yake? Lazima hiyo na viungo vingine. Je, miguu peke yake inatembea bila kiuwili? Kwa hiyo, huyo mtu anayekwambia yeye yeye yuko nje ya kiungo, yuko salama. Ukikutana na vidole viko peke yake vimetupwa, vitakuwa viko salama? Simpaka vio vimeshikana na kiungo. Eh, kwa hiyo, tano waefeso 5:22 Biblia inasema hivi. E, Waposahena ni, ni, ni, ni nafikiri tuyaje tuwa Efeso Tano e, Inahusu mwiri wa kristo na nini Lakini wote tunajua kwa mba kanisa ni mwiri wa kristo Na tuwaona uko mbe Mtuwa neni tuende, tuende mele kidogo tuende katika Tuende kwenye mariko kumina sita Mariko kumina sata kumina tano Na tutasuma matao kumina yane kumina saba Mariko kumina sata kumina tano Tunajua kwa Nikuwa na kafta msaani tuwambea kwa kanisa ni mwiri wa kristo na ni kweli E, tutayona pia katika Katika wakuntwa kwanza e, Kuminambili mbele kidogo Tutayona pia katika warumi Kuminambili kanisa ni mwiri wa kristo e, ni, no, Nasema na sisi ni viungo vyake e, Mungine ni mdomo Mungine ni macho Mungine ni moyo na nini nilu e, Sasa ni ulize Mtu huyu anaye kwa ambia sieni kanisani Kwa sababu ni na kristo Maliko kuminasita 16:15 anaifanyia wapi? Eh e, mko mtweni pale Marco 16:15 Kuna kazi ambazo Mungu amezipa, amelipa kanisa kwamba kanisa lifanye hizo kazi. Sasa huyo mtu mtakatifu sana na anayempenda Mungu kuliko watu wote, lakini hataki kwenda kanisani. Hizi kazi za alizolipa kanisa. E? Aka, aka, aka, kama viungo. Kama kiungo chake, kama mwili wake. Huyo mtu anazifanyia wati wakati haimo katika lile kanisa. Kwa mfano anasema katika Malko, Malko kumina sita kumina tana anasema hivi, Haka wambia eneneni ulimenguni kote mkai kubiri njiri. Huyo mtu anaye, anaye kutana na Yesu sebuleni kwake na kwenye simpeke yaki. i kazi ya kubiri njiri alia wambiwa na Yesu, anaifanya. Kwa hiyo Yesu anapelezwa naye, "Mbona ah, tunapenda na lakini umfanye kazi, kazi yako?" Hapana. Hawezi kafanya. Hii kazi ya kubiri injili huwezi kaifanya nje ya kanisa hata Eh. Hey. Kwa hiyo lazima uwe, hema kanisa ili kusudi uweze kufanya mapenzi ya Kristo. Eh. Hey. Na anaisema pia, hembe twende katika Mathayo, tunauliza huyu mtu ambaye anajikusanya peke yake. Eh, hey. na ni wengi. Mathayo By the way, huwa sio kwamba ni, ni wengi, ni kwamba ni wengi ndio lakini sio kwamba ni kipindi anakuwa na ame, ame anamtumikia Mungu hapana ni kipindi anapokuwa ameanguka. Baadaye huwa anatoka kule. Baadaye huwa kule au anapotelea huko moja kwa moja. Kwa hiyo ni kipindi tu cha muda. Matayo ila hataki kukubali kwamba ameanguka. Matayo 18 anasema mstari ule wa 17 Anasema Anasema Na asipo wasikiriza wao Liambie kanisa Na asipo lisikiriza kanisa pia Na awe ka, kwako Kama mtu wa mataifa mtu za ushuru Mungu wanatwambia kwamba Unapokuwa umekosana na ndugu yako Na semu wakosana ni Ipo tuko nye maishi Watu atakosanya kuwe nendoa Atakosana wao Sana watoto hao, na ndugu wa damu. Kwa sana, anakuambia dawa yake sasa, u, u, nenda kamaambia ee, moja moja. Haki umempata. Asipo kusikiriza, tafuta mashahidi wengine wa imani, moja wa wili. Unamambia bwana ee, mimi niatabia kumambia mtu ni kuwa na shahidi. Nimesha fikia So, watu ni wachafu. E, sita kumambia mtu kitu, bila kumita mtu wa shahidi wa tata. Mwana tabiwa hili e, Anzima sasa hayuko kwenye nafasi ya kusikiliza mkio wa wawiri Usiharakishe nenda ka mtu wa tatu Au mshauliani na ye Anakambia hapo mtaerewana Ukiwona hamdia kwa ushauri wa mtu wa pili wa tatu shahidi Nenda ka kanisa Ndiyo unakuwa kama dosasa ufaya juu Na kama ameshindo kulisikiliza kanisa Mwesabu kama sasa huyu hamwelewani tena Mwachia potea Sasa, huyu mtu mbana kwa Ana Yesu peke yake Hii hatua ya kanisa Kuwa sehemu ya usuluhishi wa maisha yake Na matatizo yapo Na hivi yuko mikononi mwa shetani Ndwa ya takuwa ya mezidi Hii huduma taipata wap Huduma ya andawa taipata Huduma ya maziko taipata wap Huduma nyingine Kwa na, na, na, na Yesu Ni mtu aliyepotea lakini ana napotea anapotea kiroho. Amepotea rohoni. Eh? Biblia nasema katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 3. Amani. Kibahatika kupata mistari mingi inayokufundisha kitu kimoja. Shukuru tu Mungu. Ukitoka hapa utapumzika sana. Korintho wa kwanza 3:9 anasema, "Maana Kutuwa kwanza tatu tisa nasema. Maana sisi tu wafanya kazi pamoja na mungu Nini ni shamba la mungu ni jengo la mungu Unaona ni mku wa wakusanyiko la kanisa nasema Tukitaka kufanya kazi pamoja na mungu Tunakuwa tuko katika lile shamba la mungu Emi ni ambia ushawe kuona shamba lenye mmea mmoja Mtana ni la shamba la mgomba mmoja Lazima shamba liwe ni, na, kama ni mgomba ni mingi Kama ni mahindi ni mengi. Wana zema, anasema nani watenda kazi? Eh? Ulisha kwaona kampuni ya mtu moja, anafanya pekea. Leo hii, hii kusudu hufaya hi kazi. Amo utafaya kazi serikali, na utafaya katika kampuni. Ufaya kazi kwenye, nani pekea. Sisa, kama duniani, wana wanafanya vitu katika kusanyiko. Kwa nini kwa mungu, tu siku kusanyika katika kalisa basi. Kwa mfano tu... Imi saa tunaangalia ni hile vitu amavyo nivya utendaji wa kikanisa ambavyo huyo mtu anayi kuambia yeye na yesu tupe yake kwenye simu yake na kwenye tv Wako wengi Tunaona kwamba hatapeleka peleka Kwa sababu hana alia mtuma Sema hata, watendaji wasipo tuma, na watatumaji wasipo obiyo. Yani hiyo ni huduma ya kikanisa Tunaona kwamba e, ha, hakipata tatizo hana pa kwa sababu hakuna hakuna kanisa. Tukaona pia kwamba hawezi afanya kazi ya Mungu kwa hakuna shamba, yuko peke yake. Na na mwisho tuende katika Yakobo 5:14-15 anasema, Yakobo 5:14-15. haraka, tutamaliza tu, msioogope. Msio Mh, mm. Yakobo 5, 15 anasema Mtu wa kweno amekuwa hawezi na hawaiite wazee wa nyumbani kwake. Ndio sema Alisema wazee wa kanisa. nao wamwombe na kumpaka mafuta wazee wa kanisa kimsingi ina maana kkuu ya kwanza ni wachungaji kwa wazee wa kanisa la pili ni mtu yote kimsingi ambaye amekua kiroho ana uwezo wa kuhudumu katika mamba ya kiroho eh ili kundi laingia kwenye kundi la wazee wa kanisa kwanza na wachungaji na washemasi Siwa wale shemasi wanapopokea watu wa makanisani ile ni ni vitu tu ni makundi Sasa huyo mtu ambaye hana hata wa hana hata mtu wakum... wa kumwomba. Kasiwa Mungu alisema, angesema ukipata ile tatizo omba tu mtakujibu. Si tupo wote, hapana niwaambia nenda kuchukua jukumu la kwenda kutafuta wale watu waji wakombe. Kwa hiyo unaona kwamba ni shetani ameamua kumtenga na kumunyima nguvu za Kristo. Lakini yeye anakuambia niko kiroho, sina kanisa la kunitosha. Nikupotea. Nikupotea kubaya la. bora upotea bila kujua lakini unukipotea ukimemea umemsha juu akuele afiki ukarudi uka nyuma unapotea mbaya. Emini niulize, mtoto ambayo hajaanza shule na mbaya alishaanza hajaanza shule ni nani ambayo hajaanza karudi shule kasoma vijuzi. Ouyo mbaya na kwa hajaanza komara kwamba ouyo arisha enda ika karudi anarudi tena. Ana yeye hajaanza mara kwamba ataenda kani ataenda shule enda tasoma. Laini huyu arikuwa msemsha tasoma Alafu wakasema anaenda tena kumlazimisha kuenda tena shuleni akasome upya ujue umeshapoteza. Ni mtu alishaenda kanisani akashindwa akasema anaenda kuungana na Yesu Sebleni kwangu alafu a, siku ya kurudi atarudi lakini kwa tabia. Kabisa. Eh, katika hoja ya mwisho ambayo ni sema ilikuwa ya utangulizi lakini tuifaa tu, kwa maandiko. Ku Watu wanaotoka makanisani wakilani kwamba wamekuwa sana kilohu mpaka Anakwambia wabili wote hawajui Ndo sababu kubwa niisha wasikia wengi e, Kila wabili hawajui biblia Kwa hiyo ni naenda kwa yesu okay. Watu wanamna hiyo niisha sema ni mbinu ya shetani Na mfano wambini tu sema ni, ni pale ambapo simba naenda na mtenga nyati Anaenda kumtoa kwenye kundi ndo anamwezi Sasa tuende katika kitabu cha Eremia. Kwa hiyo hoja mwisho nasema tuone mbinu ya shetani katika eneo hila kutenga watu. Yani mtana na hiko kwenye kusanyiko, shetani anafanya uj ujianja, anakuweka pembeni, wawu nadhani ndo, an anakuakuza kiroho zaidi, kumbia amesha kumaliza. Sasa tuone mungu anayisemaaji katika neno la na mungu. Anasema katika kitabu cha Eremia mnaungu shina tisa. E, iko toforti kiremia shina tisa kumi na nasema iko tu shina tisa kumi na nasema nani <coughs> mta <nitafuta> na kuniona <coughs> mta kapa ni Kwa, kwa moyo <coughs> Wenu wote Nani mtani tafuta kuniona mtakapo nitafuta kwa moyo wote. Mungu anasema, uh, ni, ni, ogani okay, kipengele kiko chini ya mbinu ya shetani. Shetani anakuambia Yesu hakuna kanisa mbapo Yesu anapata. Haivu. Wewe nenda tu kajitenge, kamtafute Yesu wako hayuko kwenye kusanyire kusanyelea, kusanyiko lela akisema atalijenga ata, ata kanisa, lilishamshinda halipo wewe nenda tu kakae peke peke yako. Ni mbinu ya shetani. Lakini kulingana na Mungu anasema hivi, Mkini itafuta kwa bidiri, ukitafuta kanisa zuri kwa bidiri Utalipata Kwa moyo, utalipata Ukiona hujalipata ujio hujaritafuta Biblia nasema anaye tafuta, kupata, anaye omba, hupewa Anaye bisha, kufunguliwa Kwa hiyo tunaona Inawezekadu kwa huko sema mbapo hakuna kanisa, hakuna huduma Lakini uki mungu kwa bidii kwenye lake utampata e? Anasema pia katika kitabucha misali mlango ule wa kumina Saba e, Mlangu wa nane? Misali nane sama Misali nane saba, niko nafunga sasa Misali mith, mith, anasema hivi Na wapenda wale wanipendao Na mungu wana wapenda wa mchukiawe? Apana mtu wasee mchukiawe? Asema mtu wasee nipenda hazishiki amlizanku. Mtu wasee nipenda hazishiki neno lanku. Lakina asema wale wanipendawe? Na wapenda wale wanipendawe? Na wale wanitafutawu kwa bidii wataniona? Semi ya kwanza kutena mungu tumishaona ni kanisa ni kwa. Kimi tafuta kwa bidii, tafuta kanisa. Kwa bidii. Sisi kabla atuji hapa kwenye ili kusanyiko, tunipitia kwenye makanisa sana, Tulizunga sana. Tulenda mabibo, tulenda... tukaenda tabata sema tofauti tofauti tukaenda sema nyingi nyingi nyingi tukaenda maeneo ya external kule maeneo ya makanisa mengi mengi tukaenda na nini sema moja inaitwa pale ubongo pale kuna kanisa la KG tukakuta watu wanaimba kama mapadri pale Tu kasihnya tak bisa, lekwa sama banawe watenda salah. Kalau cuma ini punya lekwa melukus, lekwa imba imba, kipadi kipadi. Tu kasihnya apa apa apa tu fai, tu katoka. Kini tu ko apa? Taf Taf mung ku abdi di tempat. Di charge yourself. eh kitabu. E, ano tu kwenye ruka tuanze kwa, tumalizie maagano, tumalizie agano tu malizie magano la kali lota tu mistari miwili mizuri mizuri sana uiskrize kwenye nyakati mbiri shina naane nyakati wapiri ishina tisa nyakati wapiri shina naane na wakati, nyakati emtavuta nyakati ilipo, tutufunge pale tuone. na huu study ndio mbini ya shetani sasa Ile hoja kwamba mba ini mbini wa shetani ya kumtenga mtu na kanisa Atithani kwamba mba mdo anampeleka kwa kristo Mdo inatimia kwenye huu mstari Turawosom Nyakati wa, wa pili Mlango Wa ishirini na nane Anasema hivi Mstari ule wakumi No, mstari wa ishirini na nane Nyakati wa pili Ishirini na nane Alafu tusume ishirini na nane eh ishirini na tano e, paka ishirini na sita Anasema hivi kati wapili anasema hivi Tena Ahazi akakusanya vyumba vyote vya nyumba ya Mungu, hiyo ndo kanisa ile. Akavikata vipande vipande vyombo vya nyumba ya Mungu akaifunga milango ya nyumba ya Bwana akajifanyizia madhabahu katika pembe ya Yerusalemu na katika kila mji wa Yuda akafanya maandazi nyingine, lakini anaona kuna mfalme alikuwa wana, wana kanisa wana nyumba ya Mungu wakahudumu hudumu, hudumu, hudumu akafika sehemu fulani akachukua makomeo akaipiga kuufuri akaifunga na vyombo, vyombo vyote vyote vile kata, kata. akaanza kutafuta sehemu nyingine ya kwa aka sema akasema akajifanyezia madhabahu Yerusalemu kwingine iko lakini nyumba ya Mungu akaachana nayo alikuwa anaitwa mfalme ya hazi huyo ndiye mkristo yule ambaye anaenda nafunga minangu ya kwenda kanisani uko na kufuka kanisa aka akahamia aka Sebrini kwake kwenye TV kwenye simu ndio maana ya ndio maana ya Ana? Alikuwa anaenda kanisani kwa jina la Mungu, anaipiga makufuri, anaifunga, anaenda kutafuta sehemu nyingine. Anasema anaenda kutafuta akajifanyezia eh mahali baibada kwenye pembe za Yerusalemu kwingineko kokote kule. Eh akiamua Sebreni kwake, akiamua kitandani kwake, akiamua popote pale. Huyo ni Sasa mungu anatutaka tusiwa hazi, anatutaka tuwe hezekia Ima angalia umanae, hezekia kifanya Neno la msingi sana Nyakati ulikuwa hezikia nane Nena, Nyakati wapiri mbere kidogo kuna hezikia tisa Tuseme mstari watatu na sema Ye ye Katika maka wakuanza wakutawala kwaki Uyukijana uyu hezekia hakusubiri Baba aki alikufa Ma, Definitely ukishaza kufaya vitu kwa namna hii unaondoka Eh anakuwa ndo ni kama ni kama ni Simba anaisha amshamngata, amsham, amshamlarua. Eh? Sasa anaondoka haazi aliyokuwa ametoka kufunga nyumba ya Bwana, haendi tena kanisani. Anakuja kutawala Ezekia mwanae Sasa sikia alichokifanya mwaka ule ule wakwanza kwanza. E. Eh. Anasema hivi, yeye katika mwaka wake wakwanza wake wa kwake, katika mwezi wakwanza kwanza, huyu Mwa kwanza mwezi wa kwanza hakuchelewesha akalifungua milango alifungua milango ya nyumba ya Bwana akaitengemeza Sasa mimi namwambia huyo mtambaye alikuwa ameshaamua kufunga milango ya Mungu aende tena kanisani afanye kama Ezekia aache, aache ukaidi wa wa babaye awe kama Ezekia afungue milango aingie kanisani Na wewe unai nishikia na ninae kuambia? Tufungue milango ya bana Baraka alizo ezekia Tuliwae kusoma kitabu cha isaya Milango yote hile ya 36-37 Ezekia Mpaka mungu alimongezea miaka kuminatano Alikuwa naenda kufa Mpaka kwa sababu ya kazi hii Unataka uwe na miaka mingi duniani Ni vizuri Nene nene kafungue jumba ya bana ukae hubu Kama ezekia Kama ulikuwa uondoke na miaka themanini. Ana kongeza kumina tano na kanga na tisi na tano, siko mwenyeza kido, siomba. Hii kwa hiyo tunaona Tumalize kwa kusoma mstari wa mwisho kwenye agano jipia, Ni vizuri tufunge kwenye agano jipia. Na sana katika kitabu cha, katika injili ya kamlango la wa moja, sara kumina tatu na sema. Ruka kumina anasema kumina tatu, bure sema. Ruka kumina moja, hivi. Kukwa kumina moja kumina tatu Biblia nasema Basi, ikuwa nini mlewa wao Mnajua kuwapa watoto Wenu vipawa vima je Baba aliembi nguni Hata zidi sana Kuwapa roho mtakatifu hao Mungu anasema Tukimomba mungu Chote, chote hasa katika Hano anawapa roho mtakatifu Lewe, mta, m, mtu, mba, Mungu anayenda Angesema magari wangecheka Hapa wa kristo Lakini asema, ukimomba roho mtakatifu atakupa Ukimomba kanisa atakupa Ukimomba uh, sehemu kumtumikia na kumabudu atakupa Na anachowapa wapa ni roho mtakatifu Kito watu wanadamu wanaona sio kizuri Lakini hii ndio zawadi kupa sana Roho mtakatifu wa mungu takutanae kanisa Asema, ukimomba tu, atakupa Huyo anaye kwamba Sina kanisa ni kwa hajaliomba E, ninaishia tu kwenye tv Hajaliomba, kanisa aliko kwenye tv tayasha hapa Mungu awabariki sana awe pamoja na ninyi awalinde wiki yote hii awafanikishe katika njia zenu awakumbushe moyo wa ibada pia awalinde dhidi ya maadui awalinde dhidi ya magonjwa awape kula awape kunwa, awape amani ya moyo awaondolee mawazo ya hofu awape matumaini awalinde watoto wenu awalinde wakubwa katika tienu na wadogo awape fraha ya moyo na awape kushiba Munga wabariki sana, ni katika jina mungu papa mana, alamutakatifu, amini yoto na kufokea. Amen.